Jó estét kívánom különök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári Györgyet hallják. Ebben az adásban, mint már megszokhatták hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa megjelenés állott szövegeit, és magával hozza azokat az számokat is, amelyeket kedvel, hallgat, vagy éppen inspirálják az írásban. A mai adásunk vendége IH han költő, és jelenleg éppen meséíró, vele beszélgetünk írásai visszatérő témáiról, a hiányról, a vallásról, az apáról, és természetesen majd a mesékről is, nem utolsó sorban pedig egy folyóiratról, amelyet a feleségével Együtt készítenek, szerkesztenek, valamint a zenékről, amelyeket behozott a stúdióba, és az időzítés is tökéletes, ugyanis éppen a két meccs közötti egy szünetben vagyunk, amelyet hasznosabban és szebben nem is lehetne talán eltölteni, mint azzal, ha Ihan Gökhára erre a fiatal és tehetséges emberre figyelünk, és akkor vágjunk is bele a beszélgetésbe, Ihan Gökhánnal, akiről, mint mondtam, szintén vagy ismét egy fiatal alkotó van a stúdióban, mint az esetek többségében, és akkor rögtön induljunk az első kötettel, kezdjük a kezdetén, ahogy Lord Byron mondotta volt Szerbanta szerint. A fotelapa, ez a a kötetednek, elsősorban a hiányról szól, az édesapa és az édesanyja hiányáról. De hogyan lesz ebből a hiányból költészet? Hogyan formálható meg az, amit, akit nem ismerünk, ahogyan te nem ismerted az édesapádat? Mit tehet a költészet ezzel a hiányjal? Hogyan tud hozzányúlni? Be tudja tölteni ezt az űrt, vagy legfeljebb felmutatni és megosztani tudja? És hogy kicsoda egy apa tulajdonképpen a kötet szerint, és mit jelent egy apa hiánya ebben a kötetben? Jó estét kívánok, köszöntek mindenkit! Hát igazából amióta verset írok, azóta mindig a hiányokat próbáltam feldolgozni az életemben, de az arra kérdés a válaszolva, hogy a költészet bármit be tud tölteni, abban nem hiszek, csak a hiányokat tudja ideig, óráig kitölteni. De például ami az én családomban mondjuk történt velem, azokat nem gyógyította be, szóval arra nem alkalmasabb ez szerintem. Azt hiszem a Szilvia Pretmond nyilatkozta egyszer, hogy a, ami fájdalom miért az életében, összehasonlítva azzal, hogy milyen nagy sikert a versével, az nem ért nem ért a vers az nem ér semmit ahhoz képes. Hanem nem éri meg a fáj... fájdalom, nem éri meg a nagy művészetet, hogy létrehozza. Akkor mi ez a kisztetés? Mi történik, amikor verset ír az ember? Ha nem egyszerűen terápiáról van szó, persze én sem gondolom, hogy arról lehetne szó, de hogy akkor miről? Mi történik mindazzal a hiányal? amelyet az édesapád és az édesanyád elvesztése jelent, akkor, amikor verset írsz. Tehát mi történt ebben a kötetben hát én, amikor... ezzel a tapasztalattal, vagy hogyan vált költészeti tapasztalattal? Miért kezdtél bele? Amikor én írtam ezeket a verseket, akkor nem tudtam, hogy ezeket a verseket fogom írni, és akkor közben rajzolódott ki, hogy, hogy az édesanyám haláláról, az édesapám nem ismerésé, a nagybácsám haláláról írok, és közben... <kül> mindvégig jól éreztem magam. Szóval nem gondoltam arra, hogy itt ilyen súlyos témák kerülnek feldolgozásra, és az viszont jó volt. Csak utána, amikor elolvastam a verseket, akkor elszomorítottam. De az írás folyamata az végig egy élvezetes dologban minősült az életemben. És a mai az napig is így van. Azóta is öremet okoz. És ez mondjam, ez a, amit az utolsó kérdésem volt, hát hogy az apa hiánya ebben a kötetben az pontosan mit jelent? A felnőtté a lehetetlenségét jelenti, vagy egy szimbolikus apáról is szó van, tehát hogy a világban lévő elrendező erő hiányáról van szó, miről van szó azon a azon a tényen kívül, hogy nem ismerted édesapádot. Miért az a cím, hogy Fotálapa? Ebben a könyvben igazából több hiányról van szó. Részben az édesapám hiánya, a nagybátyám halála, az, az emberi kapcsolataim, mondjuk, amit kiszerettem volna az életben alakítani ezeknek a hiány, és akkor ezek összesség ez a szimbolikus apa hiány, és ez a mai napig megvan. Szóval azért próbálok mind a mai napig írókkal, idősebb szerzőkkel kapcsolatot teremteni, hogy ezt a hiányt kitöltsem. És akkor így sikerült megismernem Nádas Pétert, amitől először kértem Móricz ösztöndi ajánlást, ajánlást, igen, és akkor ő nagyon szívesen írt nekem, ami szín... és akkor ő is egy apa apaképé vált az életemben. És, mondja, és például én. a népocsát, a Népszabadság fő, az egyik szerkesztőjével és Varga Lajos Mártonnal sok, sok ideig leveleztem, ugye küldtem neki verseket, meg állásnak tehetségesnek tartott, de a mi levelezésünk is megy ilyen intib dologba csapott át, szóval már ugye rólam is kérdezett, jó, megismertük egymást a verseken kívül, és közel kerültünk és hát végül is baráti Hát ő is egy apakép. Na, annyi. Rájuk még mindkettejükre vissza fogunk térni. De van egy másik, ugye a civilizációnak a nagy, nagy mitikus édesapja, ugye az Isten. Hogy Igen. valamiképpen a, a te vallásosságod, ami nagyon, nagyon erősen, hogy mondjam, átszövi a költészetedet a kétejép, úgy, mint a Hit hogy ez összefügg valamiképpen az apának a hiányával, vagy a megtalálására irányuló igényel? Tehát, hogy ez a két dolog közös gyökerű, vagy valami egészen más van? Nem, az Isten az én életemben az nem számít hiánynak, jelen van, egy van. Nagy van, van az én életemben. Ő nem, nincs ilyen, hogy távol van, vagy messze van, ő mindig jelen van. Számomra. Innen folytatjuk nem sokára, most meghallgatjuk az első zenét, amelyet hoztál. Segíts. Őzsán Eugen... Izáje. Izáje. Izáje. Izáje. Izáje. Izáje. hegedű Izáje. Izáje. Izáje. hegedű művész előadásában. És a mai vendégével Ájhán gökhán folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban. Méghozzá elsősorban azokról, akiket emlegettél is, illetve akiket majd én fogok emlegetni, hozzáteszem a felsoroltakhoz. Borbé Szilárdot, aki nagyon közel állt hozzád, és aki azt mondta visszatérve itt a vallásosságonra, hogy szerinte már alig lehet, vagy nagyon nehéz lenne az előző századtörténete után két helytelen hittel elmondani a krédót, két ejtele tenni hogy neked ez nem okoz költőként, természetesen nem a személyes vallásosságodra kérdezek, mert ahhoz nincs közünk, költőként nem okoz problémát. Vagy ugye az a nagyon egyszerű evidencia, hogy a vallásos költészet nagyon hosszú ideig egy közösség e, Isten tapasztalatának a kifejezése volt, ami tényleg abszolút közös volt. Mindannyiunkban, mindannyiukban, és ebben a, a szekuláris világban ez ugye már egy merőben individuális és nagyon problémás tapasztalat is. Ugye például Piniszki nagyon sokat küzdött vele, és szinte mindenki a kivallásos követészetet művelt úgy érezte, hogy, hogy hát ezt nem lehet tovább problémátlanul csinálni. Hogy te erről mit gondolsz? Hogy neked ez okozott-e problémát? Vagy tényleg egyszerűen van ez a kétejtelen sziklószilárd bizonyosság benned, amit nem ingat meg semmi, amit mondtál, hogy Isten egy stabil és nem van a te életedben. Hát igazából ez hozzátartozik egy történet, amit már máshol is meséltem, de ezzel tudom talán a legjobban elmondani, én életemben 14 éves koromban, nem előbb, 13 éves koromban a kezembe került nincs egyik kötete, azt most sem teszem, mert azt hiszem a vidám tudomány, igen, uh -huh. és akkor azt elolvastam, és utána azt hittem, na akkor én most már nem hiszek Istenbe, és most akkor én most erős vagyok, és ezt egy hétig bírtam, és egy olyan üzesség fogott el, hogy borzasztó. volt, és az még egyszer visszatér, nem is tudom, mit csinálnék, de az volt a szerencsére, az sikerült legyőzni, hogy ez ne térjen vissza. A verseimben meg ebből... Mi mondta? Hány évesen olvastad el a videót tudományt? Tizenhárom. Hát már 13 évesen nincs, olvastál, ez átmenetileg elbizonytalanított, tehát 12 Igen, elbizonytalanított. éves korodban. szóltak. Annyira nem értettem, hogy elbizonyalt. <gül> hogy kert, hát, hogy 12 évesen a hited még sziklaszilárd volt, 13 évesen nincsen olvasmányaid elbizonytalanítottak, <gül> az, és az, és az aztán egy újra, újra, újra sziklasz. Hogy került a kezedbe nincs 13 évesen? Hát igazából, úgy, hogy nekem 13 évesen még ezt megelőzően volt egy agyvérzésem. Az iskolában, és akkor bekerültem a kórházba, ahol egész nap feküdtem, úgy több héten keresztül. Hát nem bénultam le, de nem nagyon mozoghattam. Ugye egy volt a fejemben, és aztán hála Istennek kitisztult, meggyógyítottak, és akkor mindent olvastam. Akkor olvastam először hogy a Benedek István az Íhol Lelke című könyvét. Én azelőtt nem olvastam igazából semmi, de akkor úgy elhatározta, hogy mostantól olvasni fogok, és akkor így elkezdtem olvasni minden Thomas mann és akkor így és is, meg mindent. Ráj, Ami jött... mondta, hogy Egy hétig feküdtél, ugye? Hat. Ja, hat hat hétig, hétig, igen, 6 igen. Igen, az abban már Ilyen hosszú rehabilitáció uh -huh. volt, igen. Világos is, hogy ezzel kezdődött az olvasa. Igen, és ez, és ez, egy betegséggel kezdődött, kezdődött, kezdődött az, az olvasás. A kéte is ezzel kezdődött, és akkor egyszeren úgy győzted le, hogy, hogy szükséged volt a bizonyosságra, tehát hogy nem mérted elviselni. Igen. A, igen. a hitetlenséget, is ez azóta, hogy nem költőként sem okoz neked problémát, mert azért a verseidből úgy tűnik, hogy, a verségben inkább egy, egy ilyen, ilyen személyes így. Isten értelmezés hmm. akar lenni. Ahogy én értelmezem versíró emberként, az, az teljesen független attól, hogy a magán életben viszonyulok a valláshoz, vagy az Istenhez. Ez kettő, az külön Ez az, az én kis ilyen kaparászásom, az elszorlalkozom. Sze személyes teológia. Igen. <laughs> mint említettük is, ilyen nagyon radikális és nagyon merész és nagyon súlyos és tiszteletlen kérdéseket feltevő írók és költők fontosak. Neked elég csak nádasra utalnunk, akiről beszéltél, illetve másfelől másfelő borbé szinárdra, de volt egy olyan beszélgetés, amikor rej... Helta ilyenőt, bocsánat, Helta ilyenőt említetted olyanként, aki különösen közel áll hozzád, mivel azzal indokoltad, hogy nem érdekelték a divatok, vagy a korszerűség-korszerűség problémája. az e, Majd, igen, ezt akarom kérdezni, hogy hogyha az nem az indoklásod, mert hogy minden további nélkül már korszerűtlenül könnyed és szellemes verseket is írni. Hát, nem mondanám a verseid többségéről, hogy korszerűtlenül könnyedek és szellemesek, és hogy mondjam, sújtalanok, hogy nincsenek benne súlyok, hogy hogy kötöd össze, hát a ilyen öt borvészilárddal költőként, meg a másik, amire nagyon felfigyeltem, az az volt, hogy talán ugyanakkor mesélted azt is, de ebben nem vagyok biztos, hogy Kusturica és Bárman a kedvenc filmrendezőid. Tehát egy Igen. nagyon déli... Igen. típusú filmrendező, és hát a Bergman esetében egy nagyon északi, egy nyomasztóan északi típusú filmrendező. Ezek hogy rendeződnek össze? Tehát, hogy mi köze van uh, Nádas Péternek, Heltai Jenőhöz és Kusturicának Ingmar már Bergman. Ezek az emberek tökéletesen kiegészít egymás, meg lefedhetőek egymásra, mindegyik nagyszerű volt, mindegyik zseni volt, mindegyik egyszerű ember. De Ez hát a tökéletes a ember. volt a világon, négyükön kívül. <laughs> hát igen, de hozzám vagy őkának között. Helt a helyt a jönnő azért, mert tényleg olyan könnyed, olyan laza, olyan szerethető, imádni őt, mindent elolvastam, és ez szerintem hatalmas író. És ezt nem, nem tudom meg, megmagyarázni, hogy miért. Ez olyan, mintha az ember hall egy zenedarabot, és mondjuk nem zeneértőként, nem tudja megmondani, hogy miért. De... És most hiába értek egy picit az irodalomhoz, vagy foglalkozom, mert van valami közöm hozzá, nem tudom megmagyarázni, hogy miért szeretem a hertai Csak. jó Szent egy verse, hogy miért írok verset, és akkor ez, ez a váz a Csak. Ez egy Csak. Igen, a a, egy nagy Csak hogy ő azt még elmesélte, hogy ő hogy került a kezedbe, mert az világos, hogy, a, hogy mondjam, a, a bölcsés szocializációt során nem tudtad elkerülni Borbét, Nádast és a többieket. De eddig, eddig a hert, hogy sajnos nem tanítják, kerülni, az egyetemen, nem tanítják. Szerintem is hiba, de hogy, hogyan találkoztál vele? Ő Korábban hallottam, és akkor levettem az egyik könyvét a Hát a mi polcunkon azért valahogy volt, és megtetszett az első mondat, és annak. Világos és szerelemesül. Igen, Jó, Akkor most, hogy körbejártuk a verseidet, a versízlésedet, most már ideje, hogy valamit mutass el is nekünk, úgyhogy kérlek olvasd fel valamit a friss termésből. Ez hosszabb szöveg. Lesz. A jegyzőkönyv felvétele. Nehezen a át, félelem, félelmentúli zaj nyílt a hangodban. A megalkuvást, mint a szabadulást elviselne többé nem kell. A farmád, nadrág a földön, a mosdott tíz évig takarítom utánad. A szív, akar a láb, szervek és testrészek váltakoznak, mint az Istenek. a 56 évig álmodtál, és már csak egy hetet kell aludnod és meghalsz. Kidegebb van a kórházban, az ágyon, bárhol, mint amikor csak fázol, s este van, és másképp tegnap este. Sérült beszélgetések nyomvonalán elcsúsztam, lassan és érthetően, kis adagokban lassan. Beszélgetni szeretnék, de beszélgetéseinkről megváltoztak a fogalmaink. Hogy az arcom vonásaiból vittél le valamit magaddal, talán csak az anyanyelv, lift, lift sötétse ment le veled a liftakna mélybe. Egy lebontott kórház emlékén múlik, hogy felismerem a nyomozásban részt vett barátokat, az ellenségeket. Halkan fák az út vége felé véget érnek, s a kórháztól nem jól látszoljék felhői értő, érkezések, búcsuk. A búcsúzás nem ismerted, mint a görög istenek sem, amíg a kereszténység trónja nem taszította le őket. és a szívistene is úgy hagyták el a szívet hirtelen. Ezen az ágyon egy apa halt meg, azon három, s a reggelek kopogósak kopognak. Ugyanazzal a szóval sebekejthetőek. Különösen hasonló sebek, részlet nullája szeretet. Mosom az arcom, szúrás. 27 éves vagyok, és te a 24. óra utolsó márci, másodperceiben sétálsz visszafelé. Miért akartam volna egy labirintust, ahol a tévedés gyakorlom, mint az önzetlen állatvilág kihalásig? Életet két kézzel hordom, mint egy vizes kannát a súlya lehúzza mélybe. És van, hogy a apákról kiderül, mint az istenekről, hogy belőlük is egy van, és ez távol, tőlem, ismeretlen területen. Köztünk a beszéd törött, mint egy nyúlgerinc. I went down to St. James' infirmary Saw my baby there She was stretched out on a long white table So cold, so sweet So far, let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. But she'll never find a sweet man like me. <laughs> yeah, bragging. <laughs> When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. Put a $20 gold piece On my watch chain, so the boys will know that I die. Stand it back. <laughs> folytatjuk a beszélgetés a belső közlés mai adásában Louis Armstrong, St. James Infirmary című száma után. És nem sokára majd rá fogunk térni a mostani fő tevékenységedre a mesék írására. De előtte még egy gyors kitérőt teszünk, mert hogy annyira szorgalmas ember vagy, és nem csak te, hanem Izsózita is a feleséged, aki szintén szép író, Hogy egy blogformájú folyóiratot is szerkesztetek közösen. És igen, ennek az ember, hogy átjáró. A, hogy mondjam, tehát egyrészt hogy fér bele? Hát, hogy mikor alszotok? Ez az egyik kérdés. A másik pedig az, hogy, hát, hogy mondjam, leírnád egy kicsit, hogy tulajdonképpen mi ez? Milyen egy blog folyóirat? És valóban mi motivál arra egy házaspárt, hogy a közösen töltött idejének egy jelentős részét ezzel töltse ki? Ez nem egy rendszeres dolog végül is, nem is folyóirat, inkább csak egy sima blog és hát mi minden rendesen mert mi is este asszunk. <gül> az a lényeg ennek hogy a blognak, hogy mi szerettünk volna nem magunkat feltölteni, és ez nem bánt nekem a többi kortársamat, a fiatalokat, mert természetesen egy fiatal reklámozza magát, de inkább a többi embert szerettük volna, akikkel interjút készítettünk, meg cikkeket írtunk reklámozni, meg népszerűsíteni, meg könyveket, és akkor van a blogon egy olyan elérhetőség, hogy a Ismerte, fiatal, meg hát igen, inkább fiatalabb költőkkel készítettünk interjúkat a civil foglalkozásokra, és akkor kell a képbe Jászberényi Sándor, aki ugye nemrég jelent, mert egy kitűnő novellás kötette. egészen viszont... egész ennek szerintem. Igen. Zöldög egy fekete kutya, kalligram kiadó. És aki amúgy hajdi és akkor vele erről beszélgettünk. Györfi Ákos, aki szintén egy elismert kitűnő költő és eszéista vele, a egy szállon dolgozik, és volt... Szociális munkás. Igen, szociális munkás, vele beszélgettünk erről, a hajléktalan létről, meg Marco Béla is volt, mint politikus, mondjuk azt kevesebben olvasta, de azért is azért elég elismertköltő. És ő emellett most próbáljuk bővíteni az anyagot, most volt egy interjú Mika János klímakutatóval, hogy az emberek igaz, rendes tájékoztatást kap, kapjanak arról, hogy mi zajlik, nem pedig ilyen rém rémhíreket, meg össze-vissza össze kevert híreket, ami nem, ö, hogy mondjam, nem a, a reklámot akartunk, vagy akkor sokan nézik, ha olyan nagyot mondunk, szenzációt, hanem a tényekre hivatkozva kigombolítani ezt a klímaváltozást. És a közeljövőben elméltek Havas Gábor, a szociológussal lesz egy interjú, aki a magyarországi cigányok helyzetével nagyon sokat foglalkozott, és a Kemény Istvánnal csináltak egy nagy cigány felmérést a 70-es években. Aki ezúttal a szociológus, és nem a költői. Igen, a szociológus, és ebben a Csarok Zsolt szintén író szociológus, szociográfus részt vett, és a cigányok lakáshelyzetét, életmódját, életbeli problémáit dolgozták fel, és ez most, mostában is fontos lenne, ez megismétlődne. Ez csak csak az vele az is az erről beszélgettünk, mit, az hogyan nem. tovább. Mert, mert még annyit az hogy a Csalog Zsodnak volt egy nyilatkozata, a 90-es év, évek másik felében halt meg, és előtte volt egy olyan nyilatkozata, hogy igazából a cigányok egyre többen lesznek, és hogy, egy, hogy ezt a kérdést meg kell oldani, hogy, hogy lehet rajtuk segíteni, mert nagy probléma lesz, és hogy eddig senki nem, a politikusok csak ilyen látszak, ígéreteket tettek, látszati intézkedéseket, és mondja, most is ez, ez zajlana. Szóval valamit csinálni kell, mert ez így baj lesz, nem lehet élni. Ez nagyon fontos, hogy ez a társadalmi elköteleződés akkor most már messze túl is mutat számtalan irányba a szép irodalma, és akkor most újra a zene következik Paganini-től, aztán pedig folytatjuk. <Szor> A kérdés vendégével, Arján folytatjuk a beszélgetést itt a belső belsőközlésben, és akkor ideje rá kagyarodnunk híven a csemegére a mesékre, amelyekből majd nem sokára egyet fel is olvasol, és akkor ezt fogjuk beharangozni és felvezetni. Ugye ezekben a mesékben, amelyekből egyre több és több jelenik meg, és ha jól tudom, akkor nem sokára kötetbe is össze lesznek, majd gyűjtve már csak egy viszonylag nagyon kicsit kell rá várni, szóval, hogy ezekben a meséidben, mintha közös lenne mindegyikben az a híd, hogy voltaképpen minden és mindenki jó valamire, hanem is pont arra amit akkor éppen csinál, vagy amire akkor kijelölik, amikor a meséd elkezdődik, hogy mindenkinek van valamilyen feladata. A kiöregedett metrószerelvény múzeumitárként születik, újjel félre első kis utca pedig autóverseny pályaként. Valóban hiszel ebben? Mármint abban, hogy mindenkinek van a saját Istentől kapott, külön rászabott küldetése, amelyet előbb-utóbb megtalál, vagy keresnie kell? Valóban így van ez? Hát, de már Bergman szóba került megint csak idéznék, hogy ő is ezt hiszem a... valahol nyilatkozt. Nem, az egyik filmjében hangzik -e ez a mondat, hogy, hogy mindenki tehetséges valamiben az életben. Ez azóta, hogy a többen, több formában megismertetek, én is próbálok ebben hinni. <kül> És hát magamból indulok, remélem én is valamiben jó vagyok, még ha most nem, lehet, hogy most nem is azt csinálom, amiben jó vagyok. Szóval ez majd kiderül. De azért próbálok ebben hinni. Hát azt akkor mondani, hogy voltak éppen arról érsz, hogy nem is biztos, hogy neked máséket kéne nyílni, de valami mást biztos nagyszerűen tudnál csinálni. Hát ez majd kiderül. Jó, a, a, ha most gondolod, akkor, akkor bizonyítsd be hogy tévedtünk, amikor ezt a tanulságot vontuk le a meseidből, mert hogy akkor most következik egy mese, amelyet pont neked kellett megírnod, és ez volt a feladatod. Olvast föl, légy szíves. De annyit erről a mesél, szerintem ezt már átírnám több helyen, de majd át is fogom, és hogy ez kis, ilyen kis szóval azt hiszem ilyen öt-hat. Nem, nem kell szabadkozni. Nem kell szabadkozni. Jó. Akkor rövid lesz. Mese az aszfaltról, aszfaltról, akit csiklandoztak az emberek lépései. Volt egyszer egy aszfalt. Nem ilyen egyszerű. Sok aszfalt volt és van is remélhetőleg lesz is a világ számos pontján. Aszfalton száguld az autó, a trollibusz, az űrhajós. Bocsánat, az űrhajós kivételő, az űrben száguld. Aszfalton ritkás-ritkán, mondjuk épp, éppen a földön az anyukájához 77 rózsaszábor kötött csokorral a ülésen. A mi aszfaltunk egy gyűszünyi falucska Tűhenni utcájában élt. Eleinte nézte a hulló falevelek irányát, hol, milyen messze érnek földet, az úttesten vagy a járdán. Észlelve, hogy ráesnek, ilyetten behunta a szemét, majd újból kinyitotta, és arré fújkálta a kilátást takaró illetlen szárnyalókat. Éjszakára rakták le az aszfaltot, amikor a környék üres volt. A házak pislogásán és a fák lombjaiba fújó szélön kívül egy eltévedt tűzszenny és nem moccant. Nézte a csillagos seget fújkelte a faleveleket, azon töprengve, vannak-e odafent hozzá hasonló aszfaltok, és azokon vajon emberek járnak egy csillagcipőkben? Mit járnak? Egyenesen suhannak, súrolódnak, és az aszfaltokba is csillagport kevernek, fényes rokós csillagport, hova tovább? A göncösszekére ez is belöntött kerekéről kaparnak egy kevés csillámot, mert egy égi aszfalt nem készülhet át a átak Bocsánat, mert egy égi aszfalt nem készülhet át, ám akármiből. Milyen lehet vajon fent a csillagoségen, ábrándozott halkan? A kis aszfalt bámulta, hogy milyen gömböly a fákon a gyümölcs, érezte, piris, pirosan birizgálja az alma illata. Aztán elaludt. Álmában csillagok közt játsz, teptáncos csillagcipők kapogtak körülötte, kényelmesen egy nyújtózkodó csak telepek közt. Hajnal, hajnal felé az órába szipantotta a mindenféle szippantani valót, házak kitált ablakain árat az állambolygóról visszatért utasok zsivaja, az ébredés, készülődés zajai töltötték a, regg a reggel csillogó balanyjait. Kocsogott a finom kávé, folt a kakaó. Nem sokára megérkeztek az első járókelők. Öreg nénik és öreg bácsik indultak a földekre, fiatalok a városba, a boltba. Kutyákat sétáltattak, jött-ment a postás, a kéményseprő kormosan, a kicsik kacagósan, a kamaszok dacosan. Az első cipőtalpak érintése után megborzongott az aszfalt, majd a borzongás átváltott nevetésbe. Nevetett, gűrgyülézett. Kemény nagy cipőtalpak tapostak rajta, később apró lábak tipektek, öreges lépések csiszogtak és csoszogtak, lapos női cipők topogtak, gyereklábak tapottak, kucsatappancsok szaladtak. Az aszfalt vidám nevetés, nevetését nem hallotta más csak ő. Néhány óra múlva a sokadik cipőtalp után alig bírta már a kis aszfalt, bugyogva fulladozott a nevetéstől. Estire végképp végkép kifáradt. Soha nem gondolta volna, hogy csiklandós. Soha nem gondolt korábban semmit, hiszen alig napja élt a Földön. Másnap minden kezdődött előről. Jöttek és mentek és tapostak. Az aszfalt érzékenysége nem múlt el, lassan már a saját nevetése, a saját gondolata is csiklandoztak. Egy kerekótya német juhász rápisírt, egy ügyetlenül kibontott borosüvegből üvegből rácsöppent néhány csepp. Valaki sóhajtott egyet, a sóhaj labdája szétpukkant, és a permet a személyre freccsent, de még így is csak a lépésekkel törődött. Segénk is aszfalt nehezen viselte a járdalétet. Kibújt volna a szürke járdaságból, mint egy kívülbelül szurkáló pulóverből. Őrhajósok égi aszfotjává vált volna, esetleg olyan járdává, ami elég katonás rendben álló horiholgas betűkkel kiírták, járdára lépni szigorúan tilos. Mi lesz velem, nem bírom tovább, nap, -nap után sóhajtozott. Jött a következő nap földdig és ment a következő nap derékű Miért járdának születtem, amikor nem is vagyok, vagy Jók járda igazából. Jó, rossz járda vagyok csak. Valamelyik kett alacsony felhőjű, csepelgős napján szomorú személy, súlyos bajuszú bácsik megolvasztották, s tüstén felszedték az aszfaltot. Elszállították, mint, mint egy kövér, jól lakott zsákot. Pislákolt az aszfalt, nem tudta, mi lesz vele. Sírt volna, ha tudott volna sírni. Retteget nem jól semmire. Még ez sima utcai aszfaltnak sem jó. Gondolhatnánk, megváltás lett volna neki, hogy többé nem lépdelnek rajta, de nevezhetjük-e azt megváltásnak, ha valaki nem alkalmas annak, amire szánták? A következő pillanatban felébredt. Riatta nézett ide-oda. Körülötte újjangolt a megjel megrakott nézőtél, az izgőmozgó kezekben zászlók, üdítős poharak. Abban a pillanatban megveres vörös versenyabtól szárgódott el a feje felett. Meglepetésében, meglepetésében piheget puhogott, cikáztak a versenyautók az aszfalton, élvezte a száguldást, nem bántotta az autók sebesen forgó kereke, Szeméb szeméből kitörölte az álmot, megértette, mi történt, és mintha csiklandoznák, nevetett a kis aszfalt a boldogságtól. Nem ettem, nem ittam, az utcán kóboroltam, elvették a lábamat, én még sem sírtam, átvertek a jó barátok, de én egy zsebmel is bírtam, a dagonyába, én még sem sírtam! Megvillant egy kicsing fél, pedig alig láttam, aláztak, mucskolták, én mégsem sírtam. Témány a nagy iskola volt, a szárnyam. A napra nem engedtek, én mégsem sírtam. Mennyi szó van, mennyi emlék! Mennyi hatugságban van, mennyi emlék! S mennyi szék, mit szépen benerzek! Adja meg az úr, amennyi volt még? Szemomán! Merceda ti! Oh yeah. Ami trenta Mindent megírtam, néha nagyon fáj, mégsem sírtam, család egy, egy köccsen, egy rabatánál álltam, radicsmével, tevetik, egyszer, akkor sírtam, még messze sokáig ott álltam. Lábam lassan de még de mégsem sírtam. Az ország ütvárt engem, bírtam, ahogy bírtam. Elgázoltak sokszor, de mégsem sírtam. A belső közdése a mai adás utolsó részéhez a iHang most pedig a kormolyan csak egyszer sírtam című számát hallottuk, de Ágbir Gyulaének ezt nyilván mindannyian felismertük és úgy eljött az idő, hogy ennek az egészen kiváló embernek, a hogy milyen kiinduló pontú választásával ejtsünk pár szót a zenéről, a zenei ízlésedről, amelyet hát, ha jól veszem ki, akkor nem rajzolódik ki egészen kristály tisztán azokból a számokból, amelyeket hogy egy egyfelől Armstrong, másfelől Paganini harmad részről Bia Gyula. Ehm, hát, hogy mondjam, legalább annyi dolog kötéjüket össze, mint Heltai, amit nádás péperrel. Szóval, hogy felrajzolnád azt az ívet, a amelynek a nyomán megérthetjük, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, vagy itt is csak arról van szó, hogy hát csak mert szeretem. Jó ízlésem van, igen, így kapcsolódnak egymáshoz. <gül> hát a komoly zenét azt, azt is olyan 13-14 éves korom óta hallgatom, Azért, mert olvastad, amit Nietzsche Wagnerről írt, vagy ez valami más? Nem, akkor is, akkor az aszma miatt is később sokat voltam kórházban, és akkor meg a Bartók rádiót hallgattam. És mondjuk a mai Ittán napig hallgattam. Tomasz Manélet nyívet kiolvástak utána. <gül> <gül> Legalábbis csak azt, amit róla írt. És akkor, a hát később a derby is megismertem. Emberileg is nagyon szimpatikus egész Sajnos nem. Egyszer, egyszer akartam vele interjút csinálni, mert majdnem a helyi téma, nem volt pénzem, és a helyi téma próbáltam Hát bedolgozni? Úgy, bedolgozni, mert igen, de hála Istennek ez nem jött össze, és akkor kaptam egy számot, hogy ezen nem a Deák Bildt, egy ismerő sem és akkor azt hittem hogy ami kell fogja felvenni, és akkor felhívtam, és akkor beleszóltam, mondtam, hogy jó napot kívánok Deák Bildtől hogy én vagyok az, uh -huh. és akkor nagyon kedvesen mondta, na akkor majd később hívja. <laughs> Szóval végülis a hangját már így is hallhattam. Ennek de nem nem akkor merültem. végül nem került el a későbbi hívásra. Jó, de hát például a megcsinálni a, a blog folyóiratban vagy blogban most utólag az internet. Most után. már tervezem, hogy vele igen. És már vagyok egy picit. Oké, okay. a Ámstongró meséhez egy kicsit már, mint az hoz fűződő viszony. Azért ezt a zenét választottam nekem, az egyik kedvenc könyvem a Kemü Pest is, és abban egy ilyen nagyon mély beszélgetésnél ezt a zenét hallgatják egymás után, meccshez az egy lemez található a helyiségben, és akkor én is meghallgattam, és, és hát nagyon-nagyon tetszik ezért. Szóval be, itt igazából az és ez a zene, ez a szám kapcsolódik össze. Mi vonz a a Rio doktornak a minden kilátástalanság ellenére való helyikus Hogy, ő, hogy, ő, vagy ő, vagy, hogy ő, ő nem hisz Istenben, de mégis valamiben hisz, hogy csinálni kell. És ez nagyon, hogy a legnagyobb katasztrófa. Hát, van egy egyházi ember is a szereplő Igen, között, igen. Aki aztán szegény meghal, de hogy a doktor végig kitart, és hogy az emberekért mindent meg kell tenni, még Isten nélkül is. Meg a halál hiába elfogadni a halál, de késeltetni kell. És hogy tudja, hogy a lehetetlen harcol, de mégis csinál, és ez a nagyon szimpatikus. Ezért, amikor elbizonytalok a világ dolgaiban, akkor mindig előveszem ezt a könyvet. Szóval sokat gyára újra. Nem tudom nem megkérdezni, én is nagyon szeretem, hogy ugyanakkor nem érzett túlzatlan didaktikusnak, ugye pont ezért, amit összefoglal. Tehát belőle, hogy nem merül fel néha, hogy mintha túl direkt lenne ennek a könyvnek a tanulsága, akár a közönhöz vagy a bukáshoz, tehát a többi nagy regényhez Lehet, hogy túl direkt van, de engem mindig megnyugtatott. Oké, okay. szemben nincsével, aki, aki elbizonytalanított téged. Jó, hát nagyon köszönjük, hogy Köszönöm itt szépen. voltál velünk, és akkor elbúcsúznánk, köszönjük szépen a mai adásban. Ennyi fért bele, vendégünknek, Ájkán Gökánnak, költőnek, írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, hogy elhozta magával a szövegeket, a zenéket, és végül a film ízlése, az irodalmi ízlése és a zenei ízlése is. Megismerhetővé vált ebben a portréban a jövő héten Martonéva várja majd Önöket Siveg már Száiddal, akivel a Libri kiadónál megjelent új szlampoetri antológiáról fognak beszélgetni. Én pedig most a technikus, Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. További szép estét kívánok, a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották.